habari za motoh dubu wa penzi wa mtazamaji kwa tv na matumaini yangu ni Wazima wa afya leo nimerudi tena kuwaelezea mada yetu ya uchawi Kismo mada ya uchawe natakalizumzia uchawe unaweza kumfunga, mwamke ili asiweze kupata ujozito au wanaume asiweze kumpa mtu ujozito. Hizi zote ziko option biri na domana tunasema unawanapota unatatizo au mwanamke anatatizo kusiipi vi kwanza kumtafuia labda wanawake wengine kumtenga kufaalmia pan. Huenda kuna kitu kimefanyika, yelabora na kwa Kwa hiyo unatakiwa uhangaike ujue unaweza vipi. Kuna wengi sana nimepokea labda miko mengi sana kwamba watu utakuta mungine, na anakwenda hospitalini, anatazama kizazi chake kiko vizuri, kuenda kwenye madua anaombewa wapi, anakwenda katika waganga wa wanapata madawa lakini kizazi kinagoma kabisa. Hapa kuna kitu gani? Kuna option mbili. Kuna uenda kuna mtu amefanya uchawi, aiza kuna maswala ya kimajini. Hiyo yote nawezekana kwa ni kuna majini ambao wanaweza kusababisha mtu wakawa mjamzito wapo na kuna majini wanaweza wakasababisha mtu kila anapopata ujauzito unatoka kuna majini wanaweza wakasababisha kila mtu anapopata mjamzito mtoto akizaliwa akifika miezi sita miezi kadhaa yule mtoto anakufa haote ni viumbe wapo lakini pia kuna uchawi unaweza kusababisha kwamba wewe ukawa mjamzito unapopima unakuta ujauzito upo. lakini ukirudi nyumbani ujauzito umepotea tumbo lako nafuta liko kawaida na hali ya vipimo na mbeo kasa mpimu wapote mzito. Mtu unakuta napitiliza miezi na kuenda paka mbezi kumi na bili kumi na tatu, lakini wapi? Mtu unanambona mimi kila siku hivikaa hivi hamna na dhina, wana na ujia uzito, lakini ujia uzito wakuna kumbe tayari kuna uchawi. Sasa, hapa tuwande kuzungumzia uchawi. Mchawi anapotaka kumfunga mtu ujia uzitu. Kuna vitu vingia na vitu kwanza huwa anatumia nguo ya yule mtu ambaye anataka kumfunga mfano labda anataka mtu kumfunga anataka kumfunga kwamba labda fulani Asiliweze kupata mtoto sasa anachokifanya anasubiri ule mtu awe ameingia katika tale yake mchawi akili sana na huwa wanafahamu kwa sababu kuna jini anakuwa anamtumia kwa chochja kwanza ataanza kutafuta kujua wewe una una una una unaingia una, una tale kale zako ni na wakati umeshaingia tale zako hii yeah, anachokiizia ni vile vitu ambavyo unakukomejistili nao unapo vitupa na ndo maana mara nyingi tunachukua tunawaambia wadada zetu wasipende kuweka vitu vya ambavyo umejiwa migistili kuweka ovyo ovyo kwa sababu hujui nani anakufuatilia hujui nani anataka kukufanyia jambo baya kwao akishapata kile kitu tayari anachojifanya yeye anakwenda katika chugoo wa toa mtua yaani chugugu Hakifika pale kuna vitu vina vitatu apitatu. mbegu za choroko. Hizi choroko za kula. Zatafutu wa mbegu za choroko. Zikisha tafutu mbegu za choroko. Kuna dawa maharumi. Sidi zuri kuitendia mana wengine na wanafisawewa wakaenda ufanya. Kwa kuna dawa maharumi inachanganyo na ile mbegu ya choroko. Inachukulua na kile kitu chako. tayari, Kuna kitu kinawekwa. Kinawekwa dawa ini. Kisha dawa inachimbua siye mwili ya chuvuu. Inazikwa pale. Ikisha zikwa pale kwa manu hizo Atanza kuja kumwagilia maji kwenye kile kitu mpaka ule mti wote. Sawa, ile choroko yote na ile choroko baada siku, siku itakuwa imechipua tayari. Ikichipua, anakwenda na kata anachukua ule mzizi. Sasa ule mzizi ambao ndani ya ile ya ile ile, ile kitu chako kilichohifazika, yani kile kitu chako kilichohifadhi. Ameenda ameiweka pale. Amesha tipandia nani pali ule mzizi wakua unapita kwenye kile Ile tuseme ya mtadipedeo kitambaa Nakua imepita katika kile kitambaa Nduo anachukua sasa Anaenda kutengeneza uchawi wenyewe Ili huweza kufunga Abadan Usiweze kufandikio Anafunga seweani Anakuenda katika kabuli Labda ya mtoto mdogo Akifika katika kabuli ya mtoto mdogo Anakuenda itapu ana kaika, kila anapupenda Labda ya mtoto mdogo, Anapima, ipimu vyote Lakini mbado, masuala ya mtoto hafati Kenda kwa tawamu, anapwena, ana, kwa atawamu, anakwenda angaika pia kwa atawamu kunyo madawa wapi. Sasa huyu utakuta ndoho bengia na uchawi wa hii. Lakini kuna wale ambao wana majini. Kuna jini ambao wanaweza kutumia, kufunga, kumfunga mtu bila, kubila, bila, bila kupata mtoto mamef, mamef. kwa mta mlefu. Kwa wana kuta huyu jini wa ina gani. Kwenye mande nakuja, ni nitaelezea bigini wa inageani yamba ya weza kumfunga mtu wa kupata mtoto. Kwa yodemani, tu, tuweze ku, ku, ku, kuangalia kama umeangaika nilakumda mwingi, unatafta wa mtoto, nini upati. Tusiseme mwiga kumge, tumeroa wapana. Waza tundema hospitalini, tuka pia zetu, tukikuta shibani za hospitali, asisi zatuliwe. Kama unakuta unakwenda huna tatuzo lorote, hili kuwanze kutafuta watu kwenye uwezo kufungua uchari. Na kama umesha kunyo madawa mengi ufalikli, basi juwa kabisa, kuna sili nzito imetengenezo kwako, ili usweze kupata mtoto. Ni kitu gani cha kufanya, tuatakua kasa kufungua uchari upate mtu mwenye uwezo kufungua uchawi ili uweze kufanikiwa. Sasa hapa niogopa na gharama. tumechukulia watu wengi sana kwamba kwa mtu anahisi kwamba anataka kutengeneza uchawi basi gharama yake labda kwa shilingi 10,000, 15,000 jamaa. Uchawi unatengenezwa kwa vitu vizito sana. Uchawi una mambo mazito mno. Na ili ufanikiwe lazima uhangaike kwa sababu uchawi unapofunga unajua kabisa kwamba utakwenda kwa mtaalamu ili uweze kufungua. Na yeye sio mjinga. Ndabii atengeneze kitu ambacho uhangaike miaka usioje kufanikiwa. ona lazima tu tutuandae vitu venye uwezo wa kuweka ifunguo kwa uchangam. Kwa kipindi kijacho nitakuja kuelezea majini wa inagani na pia wanaweza kufunga kizazi. Kwa sasa asalamu alaykum waana watulai wa